مر عزاه لتألق واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمك وأضاء li الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس هِنَاس مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الله الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على رسول الله. Nastali smo od ljudi, sa ljudima živimo, od ljudi učimo, sa ljudima radimo. Ono što se kaže u životu sve nam je vezano za ljude. Od ljudi učimo dobre stvari, ali učimo i loše stvari. Nekad znamo da je nešto dobro, a nekad ne možemo odmah svatiti a nekada i nikako, šta je dobro, a šta loše. Kaže plemeniti gospodar, Kul e ulobi robin nas. Reci, tražim zaštitu od gospodara ljudi. Melikin nas, vladara ljudi, ilahin nas, božanstva, boga ljudi. Min šerri vas vasilhan nas od zla onoga koji zle misli unosi, od zla šeitana napasnika. Min šerri il vasvasil nas, od zla šeitana napasnika, allavi u vasvisu fī suduri nas, onaj koji zle misli ubacuje u ljudske grudi, minel džigneti van nas od džina i ljudi. Reci, o poslaniće, tražim zaštitu od gospodara ljudi. Gospodar to je onaj koji je sve stvorio, koji se o svemu brine koji sve održava. Melikim nas, vladara ljudi, onoga koji vlada svim i vlada svim ljudima, ilahim nas, gospodara ljudi, vladara ljudi i Boga ljudi. A Bog ili božanstvo, to je ono što se obožava. Pa je uzvišeni Allah ovdje dao uputu da se traži zaštita od onoga koje stvoje ljude, koje vlada ljudima i koje je njihov istinski Bog. Od čega? da traži zaštitu. Od zla, šeitana, napasnika. Šeitan je onaj koji ve sve se sumnje unosi u čovjekovo srce, u čovjekove misli. Onaj koji hoće da mu napastuje napasnik, Al-Hannas to je onaj koji napada, koji prilazi i pokušava sa različitih strana da naši onaj koji, kako stoji u predanju, kada se Allah spomene, bježi, povlači se. Kada se Allah manje spominje, opet napada. Šta radi ovaj šeitan, napasnik? Ovaj šejtan napasnik koji vsvisuje u suduri nas. Ovaj šejtan napasnik u srca i grudi ljudi ubacuje zle misli. Kakve zle misli? Ubacuje sumnje u istinitost gospodara, u istinitost njegove vjere, u istinitost Kur'ana, u istinitost poslanika. Ili u istinitost nekih načela vjere ili načina kako se primjenjuje, on želi čovjeka da otjera, odvrati od Allahove vjere. Ovaj napasnik, šetan, ima dva oblika. Jedan su i jedan su ljudi. Džinni su stvorenja koja razumiju i koja, kao i ljudi i meleki, imaju svoja zaduženja. Džinni su muslimani i nevjernici. Kada su muslimani, onda ostaje da se zovu džinni, a kada su nevjernici, onda za njih kažemo da su šeitani. Međutim, šeitani mogu biti i ljudi što kažu šetan u ljudskom obliku. I jedni i drugi rade na tome da čovjeku ubace sumnje i vesvesen. Na koji način šetan ubacuje vesvesen? Na razne načine. Jedan od najčešćih načina je loše društvo. Kada se čovjek nađe u lošem društvu, ono čovjeka podstiče da radi loše stvari. I zbog toga u ovoj suri imamo putstvo da tražimo zaštitu od loših stvari i od oni koji njima pozivaju. Oni koji su džinni i koji su ljudi. Ako pogledamo Kur'an, I vidimo da je počeo sa Fatihom, sa riječima Alhamdulillahi Rabbil Alemin, neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. I onda kako idemo, upoznajemo se sa tim gospodarem, upoznajemo se sa ljudima koji vjeruju u tog gospodara. Upoznajemo se sa načinima kako se gospodar obožava i upoznajemo se sa onima koji ne vjeruju gospodana. Kao da je namjerno Allah ovu suru, suru nas, ljudi, ostavio za kraj Kur'ana. Kao da nam plemeniti gospodar hoće reći, pazi, sada si spoznao pravi put tako što si pročitao i razumio Kur'an I način kako je Kur'an objavljen poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallamu. Sada si spoznao istinu, ali trebaš da znaš da te od te istine hoće neko odvratiti. Taj neko, to su džinni koji ne vjeruju i ljudi koji ne vjeruju ili koji su loši pa žele da ne budeš dobar da ne slijediš Kur'an i zato trebaš da se paziš od džina i ljudi. I kako da se paziš, najbolji način je da provučiš ono na što upućuje ova sura. Utičem se i tražim zaštitu od gospodara ljudi, od vladara ljudi, od Boga ljudi. Od svih sumnja koje se mogu pojaviti, a vezane su za vjeru, njenu primjenu i njena načela, koji su od ljudi i džina koji te sumnje ubacuju. Tako da su poruke ove sure, da znamo od koga da tražimo zaštitu, da se posebno pazimo ljudi koji nam sumnje u našu vjeru ubacuju. Da tu zaštitu možemo dobiti od onoga koje je gospodar, vladar i bog istinskih svih ljudi i da znamo da su sumnje nevidljive i vidljive. I zato je na nama da ovu suru primijenimo tako što ćemo tražiti zaštitu sa njenim učenjem od uzvišenog gospodara. نور على مر الزمان تلالقا واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارب والتقى نور بالتألق واضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدى